Esti urruti berea. Hasieran asko kostatu zitzaidan ondo ulertzea zera egin behar nuen tutoretzetan. Gauza praktikoez arduratzen nintzen gehien bat: zuzenketak, galderak, programazioaren prestaketa eta jarraipena. Egun batean ikasle batekin hitz egitean konturatu nintzen faltan botatzen situtela gauzaezko. Baina sorritzarez kurtso mailera zen. Beraz, beranduegi سوزentzeko. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela ikasle bakoitza entzutea eta programazioak bakoitzaren beharretara egokitzea. Horregatik uste dut tutoretzetan gehien hori egin behar dela ikaslearekin. Dituen nahi, helburu eta aiek lortzeko modu eta bidez itzegitea. Helburu lorgarriak negoziatzea eta baita ere egokiak izan daitezkeen baliabideak lusatzea. Zuzenketak beste nolabait bideratzen ditut. Eta zalantzak ere ez direla zuzenean tutorearen gauza uste dut, naiz eta batzuetan zuzendu.